Отець Юліан надів звичайну сорочку і сірий, зовсім мирський, з розрізом піджак. Його посадили на заднє сидіння між владовим і оперативним працівником. Козуренко сів на передні, і Волга незабаром вихопилася на заміську магістраль. Усі мовчали. Так у мовчанці і доїхали до підгайців. Отець Юліан удав, що не знає, де настина хата, але всім раді з'ясували це за хвилину. Стояла хата біля шосе, і вилги навіть не довелося з'їжджати з асфальту. Настя поралася на дворі біля літньої кухні, кинулась назустріч отцю Юліану, та Козуренко зупинив її і попросив дозволу зайти у хату. Настя навіщось обтерла фартухом руки і відчинила перед ним двері. Роман Панасович переступив поріг і зупинився вражений. На чисто побіленій стіні висів портрет Ель Греко. Козиренко одразу впізнав картину. Задумливий і трохи сумний погляд людини, яка збагнула навколишній світ, трохи розчарувалась, однак не зневірилась. Портрет був прикріплений до стіни звичайними канцелярськими кнопками, ніби аркуш креслення до дошки. А біля нього такими ж кнопками Настя пришпилила дешевенькі картинки духовного змісту, увінчавши все те кольоровою базарною мазаниною, на якій були зображені сусальні закохані і голуб, що солодко дивився на них одним оком. «Ель Греко» і базарний шаружиток. «Звідки у вас ця картина?» запитав Козуренко Настю. Жінка запитливо зверкнула на ця Юліана. Той сидів у кутку на табуреті, байдужий і безвільний, втопившись у підлогу. Його мост казала, мовила нерішуче, що цей святий образ принесе щастя моїй хаті. Перехрестилася і знов зиркнула на Каноніка. «Коли він дав вам картину?» «Того самого вечора, коли ви приходили?» «І звелів, щоб не поверталися з-під гайців, поки він не покличе», – уточнив Козюренко. «Так є», – мовила жінка, наче зеленила в чомусь. «Я казала, як вони там без догляду, та вони нагримали на мене». «Ви підтверджуєте це?» – обернувся Козюренко до Каноніка. Той нарешті звів очі. Так, підтверджую, відповів стомлено. Вони їхали назад, і Козюренко тримав на колінах полотно Ель греко. Думав, як швидко все скінчилось? Не раз згадав, що не все, і запитав Каноніка, на котру годину призначено у вас зустріч із Вороновим. Яким Вороновим? стрипнувся той. Е, святий отче. Мовив Козиренко весело. Пізно відмагатися. Слідчим органам вже все відомо. Я нічого не маю права обіцяти, та все ж у вас є останній шанс. Отець Іліан похилив голову. Най буде хоч останній шанс, важко зітхнув. Де у вас призначено зустріч із Вороновим? Ще не знаю. Він має прилетіти вечірнім літаком і подзвонити. Ви його запросите до себе додому, наказав Козюренко. Відчините і проведете до кімнати. Ми будемо в сусідній. Покажете картину і одержите гроші. До речі, на чому ви зійшлися? Сорок тисяч. Продешевили. Але ж десять тисяч валютою? Якось сором'язливо уточнив отець Юліан. Все одно. Ворона міг би дати одвічі більше. «Невже?» – розпачливо прохопилася в Кануніка, Мов він уже тримав у руках гроші, і їх мехадно вирвали в нього. Владов зареготав. Такою анекдотичною видалася йому ситуація. «А скільки вам платив Прусь за те, що під час війни ви переховували все, що він награбував?» – зненацька запитав Козиренко. «Не платня сльози!» Поскаржився отець Юлян та осікся. — Звідки цей слідчий знає, що Прус привіз до нього трофеї? Якоїсь серйозної помилки!